Розділ сьомий. Кошмар. І я сказала Чарлі, що не голодна і маю купу домашньої роботи. По телеку показували дуже важливий баскетбольний матч, хоча я, наприклад, геть не розуміла, чим він особливий. Хай там як, Чарлі не зауважив на моєму обличчі чи в голосі нічого незвичного. Опинившись у кімнаті, я замкнула двері і переколошматила стіл до гори у пошуках старих навушників. Знайшовши, я під'єднала їх до маленького кишенькового плеєра. Я вирішила послухати подарований філом різдво диск, один із його улюблених гуртів, що, як на мій смак, трохи надміру захоплювався баз-гітарами. Я ставила у плеєр, впала на ліжко, одягнула навушники, натиснула на пуск і збільшувала гучність, доки у мене не заболіли вуха. Я заплющила очі. Темрява виявилася несуцільною. Довелося натягнути на голову подушку. І Я цілковито зосередилася на музиці, намагаючись відломачити текст і розгадати чудернацький візерунок барабанного ритму. Щонайменше тричі прослухавши диск, я вивчила всі приспіви на пам'ять і здивовано усвідомила, що насправді гурт мені подобається, треба лише звикнути до специфічної манери виконання. Не забути б іще раз подякувати Філові. Терапія подіяла. Різкий барабанний бій унеможливлював мислення, заради чого, власне, все й робилося. Я знову і знову прокручувала диск, повторюючи кожне слово, поки врешті-решт не провалилась у сон. Розплющивши очі, я побачила знайоме місце. Розуміючи в глибині свідомості, що сплю, я впізнала зеленкувати світло лісу. Я чула, як десь неподалік розбиваються оберег велетенські хвилі, і знала, що зможу побачити сонце, якщо знайду вихід до океану. Я спробувала йти на звук, та раптом з'явився Джейкоб Блек, схопив мене за руку і потягнув назад, до найтимнішого куточка лісу. «Що трапилося, Джейкобе?» – запитала я. Він щосили намагався зламати мій опір, а я не хотіла повертатися в пітьму. На його обличчі застиг зляканий вираз. «Біжи, Бело, тікай!» – шепотів він, біліючи від жаху. Бело, сюди!» – впізнала я Майків голос що кликав мене зі зловісної гущавини Його самого я не бачила. «Навіщо?» – запитала я, вириваючись від Джейкоба, відчайдушно прагнучи повернутися на сонце. Але Джейкоб випустив мою руку, раптом заскавчав і затремтів, падаючи на вологий лісовий настил. Я заніміло дивилася, як він звивається на землі. «Джейкобе!» – заверещала я. Та Джейкоб зник а він перевернувся на великого червонувато бурого вовка з чорними очима. Вовк побіг у протилежний бік, до берега. Шерсть на спині стала дибки, з-поміж вишкільних ікл і спащики до низьке речання. — Дікай, бело, знову загукав десь позаду Майк. Я закам'яніла на місці і втупилася у світло, що наближалося до мене від берега. А потім за дерев вийшов Едвард. Його шкіра ледь помітно сяяла, у чорних очах причаїлася небезпека. Він простягнув руку, кличучи мене до себе. Біля моїх ніг загарчав вовк. Я зробила крок уперед до Едварда. Він посміхнувся, я помітила великі гострі зуби. Повір мені, проморкотів він. Я зробила ще один крок. Вовк стрибнув, митю пролетівши відстань між мною і бурдалаком, цілячись іклами в його яремну вену. Ні! Зойкнула я, підстрибуючи на ліжку. Різкий рух, і навушники стягнули плеєри з тумбочки. Він гепнувся додолу, голосно клацнувши об дерев'яну підлогу. У кімнаті дотепер горіло світло. Я сиділа на ліжку, одягнена і взута. Я розгублено поглянула на годинник на комоді. Він показував пів на шосту ранку. І я застогнала, впала назад на ліжко, перевернулася на живіт, звільнилася від взуття і буцнула його геть. Втім, мені було занадто незручно, щоб заснути. Я перекотилася на спину і розстебнула джинси, незграбно намагаючись стягнути їх із себе, залишаючись при цьому у горизонтальному положенні. і Я відчула, що волосся заплетено у косу. На потилиці незручний гребінь. Я перевернулася на бік і зняла гумку, на роздряпуючи коси пальцями. Потім натягнула на обличчя подушку. Звісно, ці хитрощі не дали жодного результату. Із півсвідомості виринали образи, які я відчайдушно намагалася поховати якнайдалі. Тепер доводилося дивитися їм в обличчя. Я сіла. Намить, коли кров відхлинула від голови, світ закрутився. «Почнемо день із першорядних справ», – подумала я, зрадівши нагоді відкласти найскладніше на потім, і схопила косметичку з усім необхідним для погоду у ванну. А Втім, душ не тривав і наполовину так довго, як хотілося б. Навіть якщо врахувати час, витрачений на сушіння волосся, список справ, якими можна зайнятися у ванній кімнаті, швидко вичерпався. Загорнувшись у рушник, я почвавила назад до себе. Не знаю, Чарлі спить чи поїхав із дому. Я визернула з вікна. Машини немає. Знову риболовля. Я повільно перевдяглася у зручний спортивний костюм і застелила ліжко, чого, як правило, не роблю ніколи але далі відтягувати було вже нікуди. Сіла за стіл і вімкнула старий комп. Терпіти не можу місцевий інтернет. Застарілий модем не годиться для нормального швидкісного інтернету. Набір номера займав стільки часу, що я вирішила зганяти на кухню з'їсти тарілочку каші, поки чекаю на з'єднання. Я поїла не поспішаючи, ретельно пережовуючи кожен пластівець. Закінчивши, помила тарілку і ложку. Витерла їх і поклала в буфет. Коли я лізла східцями нагору, ноги відмовлялися рухатися. Спершу я підійшла до плеєра, підняла його з підлоги і поклала посеред столу. Вів'ютнала навушники, заховала їх у шухляду. Ввімкнула плеєр, вибравши таку гучність, щоб просто створити ненабридливий фон. Зітхнувши, я поглянула на комп'ютер. Як завжди, майже весь екран окупувала реклама, що вистрибувала з усіх боків. Я сіла на твердий відкидний стілець і взялася згортати непотрібні вікна. Нарешті дісталася улюбленого пошукового сайту. Згорнувши парочку реклам, що вистрибнули як чорти з музичної скриньки, я набрала у пошуковому рядку слово «Вампір». Звісно, результати пошуку вантажилися до божевілля довго. Коли вони кінець кінцем з'явилися на екрані, довелося забракувати масу посилань від фільмів і телевізійних шоу, до ігор, металістських сайтів і спеціалізованих косметичних крамниць для готів. Аж тут я натрапила на багатообіцяючий сайт «Вампіри від А до Я». Нетерпляче я очікувала на його завантаження, нервово клікаючи на хрестики рекламних віконець, що спливали на екрані. Зрештою він відкрився. Чорний текст на білому тлі, жодних прибамбасів, по-науковому солідний на вигляд. На головній сторінці на мене чекали дві цитати. Не існує у великому і похмурому світі примар та демонів створіння жахливішого, страхітливішого чи огиднішого і водночас наділеного такою зловісною привабливістю для людей, як вампір, котрий не належить ані до приводів, ані до демонів, але має спільну темну сутність і володіє загадковими та жахливими здібностями перших і других. Преподобний Навряд чи знайдеться на світі феномен, переконливіше задокументований, ніж вампіри. Існують офіційні звіти, письмові свідчення відомих людей під присягою, лікарів, священників, посадових осіб. Із юридичної точки зору доказів достатньо. Та поза тим, хто вірить в існування вампірів? Жан-Жак Русо Сайт, по суті, виявився зібранням в алфавітному порядку різних міфів про вампірів з усього світу. Першим на очі потрапив філіппінський вурдалак Данах, котрий, подейкують першим на островах, почав вирощувати Таро. Якщо вірити міфу, Данах працював плічопліч із людьми багато років. Співробітництво різко обірвалося того дня, коли одна жінка порізала пальця. Данах скуштував крові з рани, смак сподобався йому настільки, що він висмактав нещасно до останньої краплі. Я уважно читала описи, шукаючи щось знайоме, більш-менш правдоподібне. Скидається на те, що більшість легенд про вампірів обертається навколо вродливих жінок, котрі переважно виступали у якості демониць, і дітей невинних жертв. Складалося враження, що ці перекази вигадали навмисно, щоб обґрунтувати необхідність дотримання суворих моральних норм для малечі та виправдати чоловічі подружні зради. Чимало переказів розповідали про безтілесні душі і попереджали про неприпустимість порушення традиційного поховального обряду. Лише декілька легенд містили інформацію, знайому з фільмів жахів. Поодинокі створіння, як єврейська Естрі та польський Упир, були кровопивцями в прямому значенні слова. По-справжньому, мене зацікавили тільки три назви. Румунський Вараколаки – могутня немертва істота, що могла з'являтися в образі красивої людини з дуже блідою шкірою. Словацький Нелапсі – тварюка настільки сильна і швидка, що за годину після півночі вирізала ціле селище. І Стригоні Бенефіці Останніх стосувалося одне коротке речення Стригоні Бенефіці Італійський вампір вважається прибічником добра Заглятий ворог злих вампірів Цей маленький абзац приніс мені полегшення Один міф серед сотень, що підтверджував існування хороших вурдалаків Втім, за великим рахунком я знайшла замало інформації, яка б співпала з розповідями Джейкоба чи підтвердила мої власні спостереження я склала в голові невеличкий перелік. читаючи легенди, порівнювала наявний з написаним. Сила, швидкість, краса, бліда шкіра, здатність змінювати колір очей. Потім критерії Джейкоба. Кровопивці, вороги вовкулаків, холоднокровні й безсмертні. Небагато міфів підтверджувало, будь один пункт. Наступна заковика. Те, що запам'яталось із пари переглянутих фільмів жахів, і що підтвердило сьогоднішнє дослідження, вампіри не з'являються вдень. Сонячне світло перетворює їх на попіл. А вдень вони сплять у домовинах, а вночі полюють. Розізлившись, я висмикнула з розетки шнур живлення комп'ютера, не згортаючи вікно на екрані і не чекаючи, доки він вимикатиметься належним чином. І я відчувала, як на місці роздратування проростає непевність. Яка дурня. Ось я сиджу в кімнаті і шукаю інформацію про вампірів. «Господи, що зі мною коїться?» Я вирішила, що все почалося тої миті, коли я вперше цього року ступила на землю Форкса. Ні, навіть на вічно вологий півострів Олімпік, якщо бути точною. Мені конче треба вибратися з дому. Та місця, де я хотіла б упинитися, розташовані на віддалі триденної поїздки. Втім, все одно, до пуття не знаючи, куди збираюся, я вдягнула черевики, спустилася вниз, натягнула дощовик, не замислюючись над тим, чи потрібно. І почапала на двір Збиралося на дощ Але наразі було сухо Я пройшла повз пікап Навіть не глянувши на нього І пішки попрямувала на схід Перетнувши подвір'я Чарлі І звертаючи до лісу Що неухильно наступав на обістя. Не знадобилося багато часу Щоб діми дорога зникли з очей Навколо панувала тиша Яку порушувало тільки Чвакання вологої землі під ногами Та різки крики сойок. Між деревами бігла тоненька стрічка стежки, інакше я ні за що на світі б не наважилася на самоті вештатися лісом. Компас у моїй голові не працював від народження, і я б легко заблукала і в сприятливіших для орієнтації на місцевості умовах. Стежка тим часом в'юнилася глибше у ліс, на схід, наскільки я могла визначити. Вона зміїлася повз ялини та цуги, тиси та клени. Я лише приблизно здогадувалася, як називаються дерева навколо, і то тільки ті, що колись показав Чарлі з вікна машини. Безліч інших залишалися невідомими, що до деяких я не могла визначитися, тому що їх від коріння до верхівки оплили рослини-паразити. Тож, доки моторчик гніву штовхав мене вперед, я дибала і дибала стежкою. Коли він почав зменшувати оберти, я сповільнила ходу. Подинокі краплі просочувалися з зеленого балдахіна наді мною, не можна сказати, напевно, починається дощ, чи то озерця води, зі вчорашнього дня затримані листям високо над землею, маленькими краплями знаходять шлях донизу. Нещодавно повалене дерево, я зрозуміла це, бо воно було не повністю оповите мохом, притулилися до стовбура щасливішої сестри, утворивши невеличку захищену від крапель лавку за два кроки від стежки. Я переступила папороть і обережно сіла, Переконавшись, що куртка і штани не торкаються мокрого, їй відкинула голову каптурі капторі на спинку із живого дерева. Неправильне, ой неправильне місце вибрала я. Слід було б здогадатися, та куди піти у Форксі. Темно-зелений ліс занадто нагадував локацію нічного кошмару, щоб шукати тут спокою для розуму і духу. Тепер, коли завмерло чвакання кроків, тиша нестерпно тиснула на вуха. Птахи замовкли. Краплі падають частіше. Швидше за все, над габою лісу почався дощ. Коли я сиділа, папороть підіймалася вище за мою голову. Людина спокійно могла пройти стежкою, не помітивши мене. У гущавині значно легше вірилось у нісенітниці, безглуздість яких бентежила у власній кімнаті. Тисячі років промайнули над лісом, не змінивши нічого. Міфи, легенди й перекази сотень різних земель, пригнічені пропорційною чіткістю спальні, набували реальності у зеленій імлі. Я неохоче змусила себе зосередитися на двох винятково важливих запитаннях, що потребували відповіді. По-перше, я повинна вирішити, чи може бути те, що розказав Джейкоб про Каленів, правдою. Мозок негайно-гучно заволав «ні». Підтримувати безглузді ідеї – ідіотизм, що відгонить патологією. «А що коли?» – запитала я себе. «Хіба існує раціональне пояснення, чому я наразі жива?» Я знову перелічила в голові речі, котрі спостерігали на власні очі. Нереальна сила і швидкість, колір очей, що змінюється від жовтого до чорного і навпаки, нелюдська врода, бліда холодна шкіра. Ба більше, у пам'яті спливали дрібниці, що не помічалися раніше. Здається, калини ніколи не їдять. А ще ця хвилююча бентежна граційність, з якою рухаються. А як Едвард інколи розмовляє, ці незрозумілі звороти і фрази, котрі очікуєш зустріти у романі 19 століття, а не почути звост підлітка у двадцять першому. Він прогуляв урок, на якому ми визначали групу крові. Остаточно не відмовився від участі в пікніку, доки не дізнався, куди ми збиралися. Він, здається, знає, що думають усі навколо. Крім мене. Сказав мені, що він небезпечний, що він нагідник. Чи можуть калини бути вампірами? Так, вони, це не абищо. що. Щось поза межами раціонального обґрунтування відбувалося просто перед моїми скептичними очима. Байдуже, Едвард Кален не мертвий із Джейкобової страшилки чи супергерой за моєю версією. Він не… людина. Він щось більше. Інше. Отже, так. Можуть. зупинімось поки що на цьому. Тут виникає найважливіше запитання. Якщо Кален і вурдалаки, що робити мені? Якщо Едвард вампір, я ледве змусила себе подумки вимовити це слово. Як мені поводитися далі? Вплутувати когось я не збиралася, самій важко повірити. Розповісти комусь – прямий шлях до жовтого будиночка. Реальними видавалися два виходи. Перший – прислухатися до Едвардової поради, стати розумницею і щосили уникати його товариства. скасувати наші плани, Продовжувати не помічати його, наскільки можливо Коли ми змушені сидіти за одною партою Уявляти, що нас розділяє непроникнатовста стіна зі скла Сказати йому, щоб дав мені спокій Цього разу цілком серйозно Та що реальнішим здавався цей варіант То більший вічай крає в серце Мозок прагнув угомувати біль хутко перескочивши до наступного запитання Інакше й бути не могло А врешті-решт, нехай Едвард щось зловісне, та досі він нічим мені не зашкодив. Якби не його нелюдська швидкість, від мене не залишилося б і мокрого місця під колесами металлервого фургона. Така швидкість, сперечалася я із собою, має бути чистим рефлексом. А якщо на рівні рефлексу він прагне врятувати людське життя? Хіба може він бути поганим? – втовкмачувала я собі. Голова йшла обертом від запитань, що замість відповідей породжували нові запитання. В одному я точно була впевнена, якщо тут взагалі може йтися про певність. Страх, що викликав похмурий слід Джекобових розповідей, уособлював темний Едвард із кошмару минулої ночі, але не справжній Едвард. Ба більше, коли Вовк кинувся на вампіра, а я нестямно заволала, не страх за Вовка змусив мої губи вимовити ні. Я боялася, що поранять Едварда. Навіть коли він кликав мене з випущеними гострими іклами, я боялася за нього я знала, що у цьому криється відповідь. Відверто кажучи, сумніваюся, що в мене був вибір. Едвард заглибоко увійшов у моє серце. Тепер, коли я знала, якщо знала, запізно робити щось зі страшною таємицею. Тому що, коли я пригадую Едварда, його голос, гіпнотичні очі, магнетичну силу особистості, більше за все на світі я прагну опинитися поруч із ним. Навіть якщо... Ні, я не можу думати про це. Не тут, коли сиджу сама у напівтемряві лісу, коли дощ перетворив день на нечіткі сутінки під склепінням дерев, не зараз, коли він, наче кроки, постукує по килиму земляної долівки. Я затремтіла і хутко вийшла зі схованки, стривожена незрозумілим відчуттям, що стежка дивним чином розчиниться під дощем. Звичайно, стежка нікуди не поділася. Вона звивалася безпечна і чітка, наче втікаючи із вогкого зеленого лабіринту. Я поспіхом попрямувала назад, натягнувши каптор до самого обличчя. Я майже бігла між дерев, дивуючись, як могла зайти так далеко в ліс. У мене виникли сумніви, чи не заходжу я далі вглиб, замість того, щоб наближатися до виходу. Одначе перш ніж паніка встигла остаточно охопити мене, я потроху почала помічати просвіти між переплетеними гілками. Потім почула звук авта, що проїздило по вулиці. Ліс відпустив мене. Спереду заяснів газон Чарлі. Будинок кликав до себе, обіцяючи тепло і сухі шкарпетки. Я заповзла всередину якраз о полудні. Пішла нагору і перевдягнулася у джинси й футболку. Сьогодні більше не піду на двір. Зосередитися на домашній роботі виявилося зовсім нескладно. Я взялася за двір по Макбету, який треба написати на середу і я із задоволенням накидала коротеньку чернетку. Так спокійно я не почувалася з... Ну, якщо чесно, з другої половини четверга. А втім, зі мною так завжди. Прийняття рішення – вельми болісний процес, що змушує страждати. Але тільки на рішення ухвалене, я спокійно втілюю його в життя, зазвичай із почуттям полегшення від того, що роздуми залишилися позаду. Інколи полегшення поєднуються з відчаєм, як у разі переїзду до Форкса. Та це краще, ніж розриватися між варіантами. з сьогоднішнім рішенням було до смішного легко жити. Небезпечно легко. День видався спокійним і продуктивним. Я закінчила твір до восьмої. Чарлі повернувся додому із солідним уловом. Я відмітила собі, що наступного тижня у Сієтлі варто придбати книжку з рецептами рибних страв. Холодок, що проповзав по спині, коли я думала про поїздку – не відрізнявся від того, що проштрикував перед прогулянкою пляжами з Джейкобом Блеком. А насправді холодок мав би бути іншим, подумала я. Мені варто боятися, і я розуміла, що повинна, та не могла відчути належного страху. Тої ночі я спала без сновидінь, страшенно стомлена через те, що рано встала вранці і погано спала попередньої ночі. Я прокинулася, щоб у друге з часу прибуття до Форкса побачити яскраве жовте сяйво сонячного дня. Я метнулася до вікна і ледве не уніміла. Небо виявилося кришталево чистим. Кілька хмаринок, радше маленьких пухнастих білих клубочків, навряд чи могли розродитися дощем. Я відчинила вікно, здивовано зауваживши, що воно відхилилося беззвучно, легко, хоча його не відчиняли хто з нескільки років, і глибоко вдихнула відносно сухе повітря. На дворі майже тепло і зовсім безвітряно. У мене від радості запаморочилося в голові. Коли я спустилася вниз, Чарлі закінчував снідати. А він одразу помітив мій настрій. «Хороша на дворі погода», – зауважив він. «Так», – радісно вишкірилася я. Він усміхнувся у відповідь, навколо карих очей зібралися зморщички. Коли Чарлі всміхається, легше зрозуміти, чому вони з мамою так швидко і рано одружилися. Більшість якостей молодого романтика, котрим він був у ті часи – Розданули до того, як змогла їх побачити я. Зараз кучеряве каштанове волосся, того ж кольору, якщо не структури, що й моє, відступало, поступово оголюючи дедалі більше блискучої шкіри на лобі. Та щойно на обличчі Чарлі розцвітала усмішка, і я помічала тінь чоловіка, котрий втік із Рене, коли та була всього на два роки старшою за мене теперішню. Я весело снідала, Спостерігаючи, як енергійно кружляють у променях сонячного світла, що линуло з вікна, пилинки у повітрі. Чарлі на ходу попрощався. Я почула, як від'їздить від дому патрульна машина. Підійшовши до дверей, я на хвильку завагалася, поклавши руку на дощовик. Не взяти його, значить відверто спокушати долю. Зітхнувши, я кинула його на руку і вийшла під найяскравіше за останні місяці світло. Добряче попрацювавши ліктями, Мені вдалося майже повністю опустити вікна у пікапі. Я прибула до школи однією з перших, адже поспішаючи опинитися на дворі, забула поглянути на годинник. Припаркувавшись, я попрямувала до рідко використовуваних столиків біля південної стіни кафетерію. Лавочки виявилися не зовсім сухими, тому я сіла на куртку, радіючи, що знайшла їй корисне застосування. Домашнє завдання виконане, прямий наслідок відсутності особистого життя. Та залишалися задачі з тригонометрії, у правильності розв'язання яких я не була впевнена. Я працьовито витягла підручник, але не дійшовши у перевірці до середини першої задачі, замріялася, спостерігаючи, як відливає на сонці червоним кора дерев. Я неуважно почала розмальовувати поля зошита із домашкою. За кілька хвилин до мене дійшло, що я зобразила п'ять пар чорних очей, які пильно видивляються зі сторінки. Я витерла їх гумкою. «Бело!» – почула я чийсь голос. «Хм, схоже на майків». Я роззирнулася довкола. Поки я літала у хмарах, сидячи на лавці, шкільне подвір'я заполонили учні. Народ був у футболках, дехто навіть у шортах, хоча на дворі градусів 15, не більше. До мене, махаючи рукою, прямував майк у шортах кольору хакі та смугастій футболці. «Привіт, майку!» – закричала я, також махаючи йому. В такий ранок неможливо когось не любити. Він прилетів і влаштувався біля мене. Охайні шпичики волосся відливали на сонці золотом. На обличчі сяїла радісна усмішка. Він здавався таким щасливим від того, що бачить мене. Мені аж на душі потепліло. Ніколи не звертав уваги, що твоє волосся відливає червоним. Зауважив він, зловивши пальцями пір'їнку, що тріпотіла на ніжному вітерцеві. Лише на сонці. Він почав гратися пасмом у мене за вухом. Я почувалася трохи ніяково. Класний день, правда? Те, що треба, погодилась я. Чим займалася вчора? У голос прокралися власницькі нотки. Здебільшого працювала над твором. Я не сказала, що вже його закінчила. Навіщо виставлятися з убрилкою? Майк ляснув себе долоною по лобі. Ой, треба було написати на четвер, так? Взагалі-то на середу. На середу? Насупився він. Погано. «А ти яку тему вибрала?» «Чи ставлення Шекспіра до жіночих персонажів є проявом мізогінії?» «Він витріщився на мене, наче я заговорила латиною». «Схоже, сьогодні доведеться засісти за цю нодоту, розчаровано сказав він. «А я збирався запитати, чи не хочеш ти вийти кудись увечері?» «Ага, а він захопив мене зненацька. Ну чому з майком ніколи не вдається приємно побалакати? Так, щоб не потрапляти в незручні ситуації». «Ну, ми могли б піти десь посидіти, чи щось таке. Твір я напишу пізніше». Сміхнувся він, не втрачаючи надії. «Майку, терпіти не можу, коли мене заганяють у глухий кут. Не думаю, що це хороша ідея». «Чому?» Обличчя спохмурніло, очі набулись дорожкового виразу. Я одразу подумала про Едварда. Цікаво, чи не згадав його зараз Майк. Думаю, якщо ти коли-небудь повториш уголос те, що я зараз скажу... Я тебе власноруч приб'ю із великим задоволенням, пригрозила я. Думаю, що ми зробимо боляче Джесіці, а він був приголомшений. Очевидячки, перед цим грішив на іншу людину. Джесіці? Майко, слухай, ти що сліпий? О! видихнув він, онімівши. Я негайно скористалася з цього, щоб благополучно накивати п'ятами. Зараз почнеться урок, мені не можна знову запізнюватися. Зібрала я книжки і запхнула їх у сумку. Коли ми мовчки йшли до третього корпусу, Майк мав розгублений вигляд. Я сподівалася, що які б думки не нуртували у його мозку, вони крутяться у правильному напрямку. Коли на тригонометрії я побачила Джесику, вона ж ваво щебетала. Вони з Анджелою і Лорен збиралися по обіді поїхати в порт енджелес щоб купити сукні для балу. Хоча мені сукня не потрібна, та Джесика хотіла, щоб я склала їм компанію. Мене мучили сумніви. Було б непогано вирватися з міста з подружками. Але їде Лорен. І хто зна, чим би я могла зайнятися сьогодні ввечері? Стоп, щось мої роздуми звертають на небезпечну стежку. Без сумніву я щаслива, тому що світить сонечко. Та причина ейфорії криється не тільки в цьому. Навіть далеко не в цьому. Тому я дала попередню згоду, сказавши, що спершу маю поговорити з Чарлі. Дорогою на Іспанську Джесика без кінця теревенила про бал. Коли після закінчення уроку, що затримався на п'ять хвилин, ми йшли до кафетерію, вона продовжила, наче ми не переривали бесіди. Я була занадто охоплена нестямним шалом очікування, щоб дослухатися до її базікання. Я згорала від нетерпіння побачити не лише Едварда, а й усіх каленів, щоб перевірити нові підозри, що визріли в моїй голові. Переступивши поріг кафетерію, я відчула, як уперше вниз по спині по-справжньому крадеться поколювання, та від страху зводить живіт. Чи зможуть вони прочитати мої думки? Раптом у середині сколихнулося інше передчуття: а що, коли Едвард знову сидить окремо, чекаючи на мене? Як завжди, я відразу кинула оком на Калинівський столик. Коли я зрозуміла, що він порожній, а внутрі затрусилася, і з надією, що повільно згасала, я обмацала очима решту кафетерію, сподіваючись побачити, як Едвард самотньо чекає на мене. Зал був майже вщерть заповнений. Ми бо затрималися на іспанській, але жодного натяку на Едварда чи його родичів. Я миттю відчула моральне спустошення. Я понуро пленталася за Джесикою, більше не вдаючи, що уважно слухаю. Оскільки ми прийшли пізно, наша компанія була на місці». Проігнорувавши вільний стілець поруч із Майком, я сіла біля Анджели. Краємока зауважила, що Майку вічливо підсунув Джесиці стілець. Її обличчя засвітилося від вдячності. Анджела неголосно поставила мені кілька запитань щодо твору по Макбету. Я відповіла, як могла, невимушено, внутрішньо звиваючись від страждання. А вона також запросила мене ввечері поїхати з ними. Я погодилася, відчайдушно хапаючись за можливість розвіятися. Я зрозуміла, що хапаюся за тонюсіньку соломинку надії, коли зайшовши до біологічного класу і побачивши нашу парту порожньою, відчула нову хвилю розчарування. Решта дня минала повільно і важко. На фізкультурі нам прочитали лекцію про правила гри в бадмінтон, наступну тортуру, що очікувала на мене. Принаймні, наразі я спокійно сиділа і слухала, а не гепалася раз у раз на підлогу. Найпозитивнішим виявилося те – що тренер не закінчив пояснення, отже завтра лекція продовжиться. Можна й забути про те, що післязавтра мене озброять ракеткою і випустять на однокласників. Я зраділа, виїжджаючи зі школи. Тепер я вільна дутися і хандрити, перш ніж поїду з Джесикою та компанією. Та не встигла я переступити поріг будинку Чарлі, як зателефонувала Джесика і скасувала плани. Я намагалася порадіти за неї. Майк запросив її на вечерю, я справді відчула полегшення, здається, до цього жирафа нарешті дійшло, та навіть мої власні вуха вловили нещирість мого ентузіазму. Джес перенесла поїздку по крамницях на завтра, що значно зменшило б і без того скромний вибір моїх розрад. На вечерю маринувалася риба, залишився вчорашній салат і хліб, у кухні робити нічого. Протягом півгодини я прискіпливо виконувала домашнє завдання, та воно не безкінечне. Я перевірила електронну пошту, перечитавши купу нерозпечатаних листів від мами, щоправда під кінець перестрибуючи з п'ятого на десяте. Зітхнула і набрала коротку відповідь. Мамо, вибач, мене не було вдома. Я їздила з друзями на озбережжя і писала твір. Жалю гідні виправдання, нічого не скажеш. Тому я не стала вигадувати далі. Сьогодні на дворі сонячно. Знаю, знаю, сама повірити не можу. Та це правда. Тому я зараз тікаю з дому і намагатимусь якнайбільше поповнити запаси вітаміну Д в організмі. Я люблю тебе. Я вирішила вбити годинку-другу, почитавши щось поза шкільною програмою. До моїх послуг була невелика підбірка книжок, що примандрували зі мною до Форкса. найзачитаніша збірка творів Джейн Остін. Я схопила її і попрямувала на задній двір, прихопивши дорогою стару подерту ковдру із комод біля східців. Опинившись на маленькому квадратному подвір'ї, я склала ковдру вдвоє і розстелила подалі від тіні дерев на вкритому травою газоні, що, мабуть, завжди, скільки б не світило сонечко, буде трохи вологим. Я вляглася на живіт, схрестивши ноги в повітрі, і гортала твори у збірці, намагаючись вирішити, який найкраще розважить розум. Вибір упав на романи «Гідність і гонор» та Росот і рація». Я нещодавно прочитала перший – тому взялася за другий. Єдине, що я запам'ятала, дійшовши до третього розділу, це ім'я головного героя, що за дивним збігом обставин виявилося знайомим – Едвард. Розлютившись, я почала читати «Менсфілд Парк», але тут головного героя звали не набагато краще – Едмонд. Невже наприкінці XVIII століття не було інших імен? Я роздратовано згорнула книжку, перекотилася на спину, чим вище закасали рукави і заплющила очі. «Думай лише про відчуття тепла на шкірі», – суворо наказала я собі. Слабкий вітерець ледь помідно посилився, достатньо, щоб закрутити кучері навколо обличчя і гратися ними. Я відкинула коси назад, дозволивши їм вільно розлетітися по ковдрі, і зосередилася на сонечку, що торкалося по вік, вилиць, носа, губ, передпліч, шиї, просочувалося крізь легеньку футболку. Наступне, що я пам'ятаю – це звук патрульної машини Чарлі, яка поверталася на вимощену цеглою під'їзну доріжку. Я підвелася, здивовано помітивши, що тінь від дерев затулила сонце. Отже, я на якийсь час заснула. Я збентежено роззирнулася навколо, раптово відчувши чиюсь присутність. «Чарлі?» – покликала я, але у відповідь почули тільки грюкіт, з яким відчинялися дверця та його авта перед хідними дверима. По дурному нетерпляче я скочила на ноги, складаючи вологувату ковдру і хапаючи книжку, і помчала в будинок, щоб розігріти харч на сковорідці, розуміючи, що запізнилася з вечерею. Коли я зайшла всередину, Чарлі вішав ремінь зі зброєю і роззувався. «А вибач, тату, вечерина готова. Я заснула на дворі. Намагалася не позіхати я». «Не хвилюйся», – сказав він. «Я все одно хотів не прогавити рахунок у матчі». «Щоб натинятися без діла», – Після вечері я подивилася телек разом із Чарлі. Не показували нічого, що зацікавило б мене. Але Чарлі знав, що я не люблю баскетболу, тому вімкнув безкінечний серіал, перегляд якого не приніс задоволення жодному з нас. А втім, батько здавався щасливим, що ми щось робимо разом. Відчувати, що я зробила добру справу, було приємно, навіть незважаючи на депресивний стан. «Тату», – сказала я під час реклами, «Завтра ввечері Джесика з Анджелою поїдуть до Порт-Анджелеса пошукати сукні для балу. Вони хочуть, щоб я їм допомогла. Ти не проти, якщо я поїду з ними?» «Джесика Стенлі?» – запитав він. «І Анджела Вебер», – зітхнула я, посвячуючи його в подробиці. Він трохи розгубився. «Але ж ти не збираєшся на бал, правильно?» «Ні, тату, Проте я допомагатиму їм вибрати сукні. Розумієш, критична порада з боку у цій справі – перше діло». Пояснила я про письні для кожної жінки істини. Добре, гаразд. Здається, він зрозумів, що дівочі справи поза його кваліфікацією. Але наступного ранку тобі йти до школи. Ми вирушимо відразу після уроків, щоб повернутися не пізно. Знайдеш собі щось на вечею, так? Білко, доки ти сюди не приїхала, я самотужки годувався протягом 17 років. Нагадав він. Досі не розумію, як ти вижив. пробормотіла я... Потім додала голосніше. Я залишу все необхідне для зенвічеви з м'ясом холодильнику. Просто зверху, гаразд? Наступний ранок знову видався сонячним. Я прокинулася з новою надією, яку похмуро намагалася придушити у зародку. Оскільки погода була тепла, я вдягнула темно-синю блузку з трикутним вирізом, яку носила взимку в Феніксі у найбільший холод. Я розрахувала час прибуття до школи так, що ледве не спізнилася на урок. Серце мало не вистрибнуло із грудей, коли я намотувала круги по стоянці, шукаючи водночас вільне місце і сріблясте вольво, якого там, звісно, не було. Я припаркувалася в останньому ряду і помчала на англійську, залетівши до класу захекана і пригнічена точно перед дзвінком. Повторився вчорашній сценарій. Я не зуміла заборонити пагінцям надії прирости в душі, щоб власноруч безжалісно розчавити їх у кафетерії, яку я ретельно обшукала поглядом, і на біології, де сиділа сама за порожньою партою. Поїздка до порт перенесена на сьогодні, стала набагато привабливішою через те, що у Лорен були на цей час інші плани. Мені аж свербіло забратися з міста, де я постійно озиралася через плече, сподіваючись, що у звичній своїй манері, як грім серед ясного неба, зненацька з'явиться дехто. Я поклялася, що ввечері буду в гарному гуморі і не зіпсую Анджелі чи Джесиці на солоди вибрати сукню. Можливо, прикуплю собі пару речей. Мій мозок категорично відмовлявся розглядати варіант походу крамницями в Сієтлі на вихідних, тяжіючи від спокусливішої перспективи. Я впевнена, якщо він не думає скасувати подорож, то принаймні про це повідомить. Після школи Джесика проїхалася до мого дому в старому білому Меркурі щоб я могла закинути підручники і відігнати машину. Заскочивши в хату, я похапцем пригладила волосся, відчувши невелику хвилю пожвавлення в очікуванні хай тимчасової, але втечі з Форкса. Я залишила для Чарлі на столі записку з детальними поясненнями, де знайти вечерю. Перекинула старенький гаманець зі щоденної вживаної дамської сумочки і помчала на двір, щоб приєднатися до Джесики. Потім ми заїхали по Анжелу. Вона вже чекала на нас. Збудження зросло у геометричній прогресії, коли ми виїхали за межі остогидлого мені населеного пункту.